E kañen izan ni ditugu legebiltzarreko autezkunde inguruan itzeingo dugu oraingoan eta horrenkarietara, ba Xabier Manterola dugu gurean keixo egunon. Eso, egunon. Bueno, Euskal Herria bai plataforma hautezkunde hauetan aurkesten da eta gure eskualdeari dagokionez edo endaiari dagokionez bereziki, bueno, e, aste honetan bertan abiatu duzute kanpaina esta. Bai, hemen엔 den un guk biorkuendia talde bezala kuda tuku dugu, dugu kampanya horia eta astuntan astein gira konkretu ki kampaintan ya pensa tu dugu la la rumba ton onetan goizian eta chico gida banatsen gude plaqueta propaganda yendengana yoita mm -hmm, presidencialak izan ditugu aurretik ko ditugu ba alderdi politiko E, handiak e, Frantzian e, Estatu mailako e, alderdiek dirutza bat e, bideratzen dutela kanpainak egiteko marketing handia egiten da. Baina e, bueno, ba, zuen kasuan Euskal Herria bai plataformaren kasuan e, kalean egotea herritarrekin egotea H -etxe, e, baitare e, ibiltzea eta bizilagunekin egotea garrantzia handia du ez da. Bai, gu bestezin moduko kanpain bat egin den dugu, Iakenez gure elburua da gude itza heramaitea parizetan jo, eta orduan guk eta gude itzap zabaltzea emango jenen ahartean. Orduan etxez-etxez zibiliko etxez, gira, edo merkatutik merkaturat, edo lantegitik lintegi lantegirat, baina jenen gana jonen gira gure emezua zabaltzea eskolerianu guk berru dugu Erabaki zer nahi dugun, tanola et, egin, eta orda gure mitzu nagusia da jenden gana joitea, taiekin ez da baidatzea. Uh -huh. Jendearen gana ba, urbiltzeko, beraien gana urbiltzeko, e, aipatu zunbezala, kampaina bat e, plangintzatu dozue, e, eta bueno, aipatuko ditugu zeintzuk izango diren, ba, gure eskualde hontan edo endaiaren kasuan, itzordu nagusiak. Ba, bei mir wurde jetzt ich tollen Ausscheidida wurden eine Stengida in Luden Larumbatan in Mediziern schon und Messer la gois ja nicht senden gida und uh, das auf dem Markt waren Autagaiekin goisa Rousseau pasat du code du uh, an etager dort salern badula Saint-Péne meeting nagushi etor uh, ist da ka, kampagne committing bat back basic etor da insordung nagushi bat Aste honetan. Gero datorren hastean, larun batarekin ere, guita ibiliko gira ausos-ausos, e, etitugu ausu guziak egin go, baina doloen daian, eta horberdin, joan engira etxez-etxez e, jendeen gana, e, propaganda banatza, baina gehiago da jendeekin mintzatzea eta Iikusteko zein diren haien Kekak edo ez eta gure mezua pasarraztea eta satea gure gain hartu batuko gauzak bestena usten batuko beste eskuetan ez dira aintzinatuko. Hor da hendaiako itzordu nagusiak. <hum> e, gero hogeita bederattzan honnen dira gana eta itzo bat finkatu dugu autoporrean eta hor, pasatzen diren eh, langileak, eh, edo horrioten diren bazkaltzera eta hor diren langileak. Aiekin ere, pasat, pasatuko dugu bihordu, biordu terdi, bazkaldu aiekin, edo ez, baina nukutien ez, um, ez baidatu, eta haien gana joan. da gure filozofia endaiako entzat, gero izan endira afitsat, Horelaaka eman ditugu plaketak um, gutun zig guztietan hori ere bezutetan bezala hortan e, da boue spirituaar. Uhum. Bueno, eh, aipatzen dugu herritarrekin eh, bat egitea duen garrantzia eta kanpaina hau esango dugu ere, ba zirekia dela izan ere Euskal Herria bai plataformarekin bat egin nahi duten herritar orok, eh bueno, basoekin arrematan jarri daiteke, esan bezala legebiltzarreko autezkunde hauetan hauetarako kanpaina parte hartzeko ez da laguntzeko. Bai, bai, bai, bai, bai gu métier d'année qui dit qu'il a ordonné de tout n'a gurekin qui torite gueule qui à le management tout gueule c'est bien tout ça ça sonique ou euh elle vous goût fincatou campagne egun et edola qu'on se gu nous d'y était là et bon ordan dagou les messoi et une ginerie en enganeche te ko naiveaux ou les goulé qui n'est uh au -huh. bruit près gila et estabaidatsia mintzatat bon et uh -huh. bueno, ba itzordo eta daialdi guzti hoiekin galditzen gara ez ezakir zerbait ke bukatzeko e, gaitzeko dugun ba esango nuke, baina ke benorti ke nekoa biltzak publiko bat baizik, eta Uh, kantona amende hontan, izanen da doni benelo itzunean, errikotxean zazpian. Ba, ba, dezenbora bada horreindik, bainan horre uh, da ituko dugu jendeli, eto komiztazen dugu jendeli ito zea, eta behar dira ergin behar publikoa, bainan gu ezigira ibibiko beste batzuk uh, errikotxeetik errikotxera, uh, bainan eginen da bat, behar dela egin, eta horre bat izanen dela, eka inan dira idu, itzorduen da jako esango nuke hain meretzian, hemen merkantuan izanen gira, horretaseian hauzo, hauzo, zibiliko gira, eta gero horretabelatzean langilen gana maiatzean. Eta ikainan izan nazazpian biltak pogilua. Danoski gero, hau da eskunde egunean, edo hor izanen gira bulego guzietan, eta hor hiendekin ez da baidatu, amintzatu, eta elementan sartu. Bausongi, itzoekin galditzen gara eskermi ya? Bai, eskertzuri.